Book t 51. 51. a n bei Tamtura Besorgungen machen. Besorgungen machen. d Ich will in die Bibliothek. Ich will in die Bibliothek. Ich will in die Buchhandlung. Ich will in die Buchhandlung. Ich will in die Buchhandlung. d i e zum Kiosk. Ich will z k i o s Ich i u k Ich will zum Kiosk. Ich will zum Kiosk. Ich will zum Kiosk. i i l i c h will k i o u m i c h will i h u c h l i Ich will ein Buch leihen. Ich will ein Buch kaufen. Ich will ein Buch kaufen. Ich will e i n b u c h kaufen. Ich w n e z e i n g k Ich will ein e z e i t u n g kaufen. Ich will eine Zeitung kaufen. Ich will eine Zeitung kaufen. Ich will in die Bibliothek, um ein Buch zu leihen. Ich will in die Bibliothek, um ein Buch zu leihen. Ich will in die Buchhandlung, um ein Buch zu kaufen. Ich will in die Buchhandlung, um ein Buch zu kaufen. Ich will in die Buchhandlung, um ein Buch zu kaufen. Ich will zum Kiosk, um eine Zeitung zu kaufen. Ich will zum Kiosk, um eine Zeitung zu kaufen. Ich will zum Optiker. Ich will zum Optiker. Ich will zum Supermarkt. Ich will zum Supermarkt. ดิฉันอยากไปร้านขายขนมปังดิฉันอยากซื้อแว่นตาดิฉันอยากซื้อผลไม้และผัก ich will obst und gemüse k a u f ัก ดิฉันอยากซื้อขนมปัง Ich will Brötchen und Brot kaufen Ich will Brötchen und Brot kaufen ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา Ich will zum Optiker um eine Brille zu kaufen Ich will zum Optiker um eine Brille zu kaufen ดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อผลไม้และผัก Ich will zum Supermarkt, um Obst und Gemüse zu kaufen. Ich will zum Supermarkt, um Obst und Gemüse zu kaufen. Die Chan will zum Supermarkt, um Obst und Gemüse z e Ich will zum Bäcker, um Brötchen und Brot zu kaufen. Ich will zum Bäcker, um Brötchen und Brot zu kaufen.